не визнала його за свого. Чи то правда? А говорять старі меддахи по кафеджіях, що турки колись з'їли серце байди, бажаючи набратися його хоробрості. Які турки? Ті, що прибувають тепер в яничарській казарми? Чи ті, яких Алім саджав на палі під Андріанополем? Та все одно з'їли і його більше немає в грудях. Якби хоч крих та того серця залишилось, то, може б, не так шмагали мозок образливі слова «козак», «аджем», «байда». Який же байда? Хіба обличчя? Хіба постава? Бо серця теж нема. Хотілося кричати або впитись, чи вбивати когось. Турки з'їли, і волю, і гідність, і найменше. Все, але вино не допомагало, чужа смерть більше не вражала, крикку яничарської душі ніхто не чує. Залишалася тільки байдужість. Алім був готовий до всього, подати чашу щербету новому султанові, а чи шовковий шнурок колишньому що скажуть, що довірять, бунт у душі притих, воля зламалася вертатися назад нікуди, а жити якось треба. Після вечері до Алімового конака прийшов мурах баба, прийшов пізно ввечері шейх яничарських дервішів хвилину дивився пронизливо, на чорновусого богатиря потім заговорив позмовницький Око за око, зуб за зуб, — гласить Коран. Шейху Ліслам жадає смерті Ібрагимові. — Святий Отець милостиво згадав про тебе. Ти виконаєш вирок, рука, що дає. Завжди вище від тієї, яка приймає, — холодно відповів Алім. Ні один б'яз не здригнувся на обличчі, ані вагання не заблукало в зіницях. Такі спокійні вбивці можуть здивувати навіть османів, подумав Мурах Баба і показав Алімові на вихід. Тихо йшли чорними вулицями чотири тіні. Чорбаджі і Дервіш попереду, два капеджі позаду зупинилися біля двірцевої тюрми. Зсередини долинало завивання Ібрагіма. Капеджі подав Алімові ключ. Мурах баба кивнув головою. Якийсь час Алім стояв непорушно, потім рішуче підступив до дверей. Скреготнув замок. Обірвалося Ібрагімове скегління. При світлі факела Чорбаджі побачив ту саму людину, який обіцяв колись, що зустрінеться з нею в країні золотого яблука. Зустрілися в божевільному жаху, який відбирає і мову, і крик, і порух, дивився на нього Ібрагім. І тільки очі благали пощади, почуття схоже на те, що зродилося на мить тоді в Багдаді, коли незнайома дівчина прошепотіла. Козаче, соколи", вирухнулося в душі. Тоді він починав службу. Тепер мусить утримати те, що заробив. Тоді заслуговував ласки у можновладців, убиваючи рабиню. Тепер убиваючи вождя. Ібрагім став йому таким непотрібним, як колись любов до Нафіси і віра в християнського Бога. Ба ні, виходить, він ще потрібний, правою рукою, призвичайною до вбивства, чорбарджі першої султанської орти, проштрикнув кинджалом горло своєму покровителеві. Мовчки поверталися. Попереду Мурах-баба за Алімом. За ними два капеджі. Та раптом Аліма діткнулася якась непевність. Тривога. Він оглянувся. Придворні кати були понурі. Алім ступив на щоб порівнятися з ними. Але вони знову зайшли позад нього. Мурах-баба повернув із дороги до брами в прохід, що вів до джелят Одаси примітка, джляд одеса, кімната катів. Рвучко повернувся Чорбаджі, сягнувши за палашем, на якому ще не застигла османська кров, але йому мить скрутили руки і заткали горло шматком сукна. Присвітлість Молоскипа, який присвічував останнім хвилинам життя Ібрагіма Капеджі баша Зачитав фетву, написану рукою шейху Ліслама Регеля, неабияк вдоволеного помстою. Султан убитий, так уже було, але рід османів священий, чужинець, що мочив руки в крові державця порти, повинен умерти. Турецька кров не змивається водою, лише кров'ю. Останній раз ударило в мозок слово «чужинець», і від нього дощі заболіло, ніж від смертного вироку. Все життя хотів зрівнятися з турками і даремно. В момент, коли вже шию стягнув холодний зашморг, зринув у пам'яті Аліма виклятий ним самим степ і висока трава. А в небі хмаринки білі і скачуть коні його і батька і летять голови татарські і злетіли червоні коні в чуже чорне небо над Босфором цілуї ночі над мармуровим морем у балык хане що притулився до південної стіни біюк сарая засвітилося світло Рибалки спускали в воду мішок із тілом первородного сина козацького полковника Саміла Яничара Аліма. До ранку сліди ребелії на Софійському Майдані були замети. Народ сходився до палацу супроводжувати в мечеть Еюба нового султана. Дервіші бігли попереду викрикуючи осанну імператорові. Ревніші розтинало собі вени на знак, що завжди готові пролити кров за падишаха. натовп роздрухувався гомонів, перивався до процесії, щоб поцілувати сліди копит султанського коня. Великий візир Нур-Алі притримував рукою 7 володаря імперії, щоб не впав із коня. Великий візир Нур-Алі притримав в рукою 7-річного володаря імперії, щоб не впав із коня. Магомед IV плакав,